Nyhetsmodus, ja. Hej Steffen, velkommen Har du trykket allerede? Jeg har trykket, med gang Takk, gammel gang Gammel gang, med? og ny gang, er du klar? Jeg... Vent da, vent da oh. Hørtes den? Ja, den hørtes Det er altså lyden av Steffens nye kopp Som er Du kan ha både middag Og lunsj i koppen. Det den koppen Og overnatting. overnatting Den største koppen har sett i mitt liv det er, det er gode dimensjoner på koppen her Du kjører et uh, headset fritt liv, skjønne Det gjør jeg faktisk Så det er ingen funksjon for det når jeg kjører intro nå Vent da Jeg skjønner vad du, ja. du sier Det er jo gøy for deg å høre Nå, nå er jeg klar Da er du klar til å kjøre min intro God ny held ja, Veldig høy da ja, veldig høy Ja, veldig høy Må du ta på den på nytt? Nej det er nei Nei? Overhovedet ikke, han var ikke for høy Ok Men han var, han var, han var for høy, men ikke, ikke sånn for høy sånn lyd teknisk sett bla bla bla, bla, bla, bla, bla Ja vel, men det er veldig bra, Tommy Jeg ja, føler jo, det er, er sikkert deilig da, for da slipper du å måtte... Unnskyld, hva sa du? Du må bare prate med deg, ja, altså da, da Jeg syns... har jeg sagt det så mange ganger til deg før Da syns jeg at... Nei, hva sa jeg for dette? Synes... Jo, da slipper du å måtte klippe og lime og trikse ja, og mikse da, så det... veldig mye K Gjør du det? <laughs> Nei Folk skulle hørt det som ikke kom med på dette programmet ja, Det er fint lyd altså Apropos det som det ikke, ikke kommer med Det er noen ting jeg savner fra Aftenposten Sin dekning av um, De norske sandvolleyballstjerne Type kvinne Ok, ja Er det bilder du savner? Det er bilder jeg savner Ja, det er klart det er det <laughs> Lang, jævla Om at sandvolleyballduon er stoppet av tyfon. Kolon og Sitatstrek, det er det du kaller det, ikke høy? Mm. Det mest spesielle Jeg har vært med på uh -huh. Og så er det veldramma i Japan for, Forresten så var det en kveld og takkonsert I Stavanger i går som måtte avlyse på grunn av vinn Ja, riktig ja. Bare sånn for å skrive din vi snakker om veldre Men det er jo sånn, sånn en lang, lang, lang avhandling om Rekke hvordan, om, oh. Det er da om hvordan det gikk med Sandvoldballdammene, og så er det ett bild av går eller en dam som ja, död. Ja, da, da en, en japaner med med en genomskinlig paraply. Små öye. Öyn igen. Och så er det bilda Det är inte nåt du stöffen. De det är inte jävla det bara som nu. Så som du är nu. Det er... <laughs> Och så är det ett bild av dem. Gomsi Hälsen? Ja, ja. ja. lite bild av dem Når de inte spelar samma de boll. Och ja. Är det på en restaurant? eller pimp? Det är ni spelar så de spelar volleyboll ja. Mm. Bara den typen. Ikke den typen som er bäst att se på? Nej. Inte den typen som är bäst att slänga på. Nej. Så det er så ont jag slänga på såna jävla gymgolv. Ja, ja, ja mm. men det är liksom gör väl. Jo jo. Vi undrar det många. Jag vet ju på. Jag vet ju inte det var slängt eller någonting någon gång. Jag stod ju mål, i målsteffen som jag var i den här bilkey på mitt Var det det? Du stod bara i vägen. Var det det Ja, det var så vitt. Det gjorde inte David Herrera i Halvdagen her Han var lite for tunn och lite för korta ärmarna sina. Refererer du til VM, eller? Jeg refererer du til Liverpool? Uh, det var ikke det her som stod mål Var det ikke det, nei? Nei, han er nettopp ankommet til Amerikken uh, Og er oh. derfor ikke spillet klare nå er det derfor dere tappte så mm. veldig? Nei, nei. <laughs> det var mange grunner til det Ja, hva var, den, var de natt, så 16 kamp. første grunnene? Uh, for eksempel så var det ikke noen greb Å oh, nei Nei, så det var egentlig en test En forsvarstest, tror jeg, mer enn noen oh, ja, det gikk jo greit <laughs> ikke det, det var en miserabel Heldigvis bare en treningskamp ja. uh, Selv om jeg snapchatta lige før kamp At uh, treningskamp allereg Kampen mot Liverpool Det er kampen mot Liverpool Det ja. uh, visste seg at uh, Det var bare en, det var, bare en ja. det var ikke så fall. Nok, Nok om det Det var fotballen Det var fotballen Og vær Og kveldetak Vi har jo ja. gått gjennom kultur og sport Nå altså, har det regnet for første gang på lenge mm -hmm. og, Det regnet jo så mye ja, jeg var selvfølgelig akkurat ude med søpla i går når det begynte å regne. Ja, jeg skulle vaske bilen. Ja, men det, det hadde seg jo sånn at det regnte jo akkurat den tiden, jeg har ikke så lang vei å gå med søpla. Nei. Det er jo bare ned trappa, egentlig. Ja. Men til tross for det så kom Langt jeg trapp. midt i, ja, kom jeg midt i regnbya, øh, og det var, det, det, det begynte liksom akkurat det hadde trød ud. Men du varm og våt? Uh, ja. ja Vild og vakker Og våt ble jeg Vild ble du vel ikke? Nei, ikke Nei så vild <laughs> jeg, litt, jeg løp jo Faktisk <laughs> litt vild ble jeg Jeg var ikke så vakker kanskje Men uh, Det ga seg jo igjen etter Etter du kom inn var, Ja egentlig Så det var egentlig bare De sekunderne her Hvor det regnte Men så regnte det noe Usannsynlig i natt Ja og det er bra, for det er at det er jo, jeg, vet ikke, jeg nevnte vel dette her i bisettingen Jeg snakket med deg i går Og da sa det at det, de her bønderne våre Så er det i landet slid jo kraftig nå Fordi at det er jo tørke, Eller det har vært tørke mm. Og de eh, fikk et tak i høyballet Og priserne på høyballet gjenger opp Trivers mm. gjenger de mm. Og masse trøbbel og, og dette er jo nasjonalkrise Det er høye priser på høyballet, Tommy det, det, det lå der Ja, den lå der faktisk mm. Godt at du så den, hørte den men uh, da tenker sånn. jeg litt sånn Ja, gjør det Da Bra. tenker jeg litt sånn der at uh, det er veldig rart at de klarer også å holde uh, De klarer også å få det til i andre land Så i Spania, Hellas, uh, de landene der klarer de å gå Hellas er det lite litt grann vanskelig å få en høyball uh, uh, Ja, men det er form for uh, de, er, de er jo dyr, i hvert fall den der Ja, mm. det, det, jeg tror da Jeg tror at Norge er verdens beste land Jeg tror at Norge er bortskjemte dyr ja, de får god, god høyballmat mm. en, Jeg tror ikke høyballer egentlig smaker Det som er inne der smaker så godt Men Nei. Jeg tror det uansett er bedre for kua Enn det som Serveres på tallerkenen i, Ved kontinent, kontinentet da Altså der tror jeg det er litt mer sånn oppkvernet Ja, det er for så vidt Asfalt og litt sånn, sånn ja. som de bare hadde liggende men, men det er veldig rart at At nå vet jag länge eller längre än turken här är på gott och i Norge. Det har ju varit sol i maj sån i Det har varit så länge, ja. Men at et par månader med med god väder. Ja. Ska det i en nationalkris så det måste til till ha i Vennesla måste ju till att man har han där ordföranden, han Larsen eller det? Har fått en ny ordförande i Vennesla? Ja ja ja. Är det hud utan meningen då? Nej, hur driver vi om att styra stora ting då? Jag tror att ledare i stortinget. Ja så. Ja ja, eller nej, det var inte det. Men hur är i alla fall på stortinget? Uff da, det er så langt til å vende slag helt, uh... ja, hun, Jeg tror jeg klagde jo at jeg måtte pendle til Arendal Som ja. jeg for så sånn vidt ikke må lenger Nei. Nå er det Bytar ja. Bytta jobb Mistet jobben Nei, <laughs> den, uh, den ga jeg frem med Jeg ja. ga den ja. opp, rett og slett Du ga ja. ja, quitter Det er bra Ja, det bra. synes jeg faktisk synes... Og, og slippe å 8 mil hver vei til jobb mm. uh, Nå skal jeg kjøre 14 kilometer hver ja. vei jobb 16 minutter, bruker jeg. Ja, det er veldig bra. Det er nyhverd da, for meg i alle fall. Rett og slett, mm. på vei ned her, så kjørte jeg, forbi... jeg har en gjest på besøk nå. Ja. Og det, det er greit nok, men han har ikke, en... Ikke, ikke til å forveksle meg en podcastgjest. Nej han er ikke her nå. Uh, eller han er, jo. jo, han er jo her. Han er i rommet ved siden, faktisk. Han er det faktisk ja. sant, men, men uh, han skal ikke være med på, på opptaket. Nei. Uh, men... Kanskje mye kan spørre han inn etter Han har... Han kan komme og si hei hvis han vil. Ja, det kan han ikke, kanskje. Ikke her Nej. Men han har også hytte Han er som sånn, sånn, sånn du har Sånn som sånn, sånn vi begge har Nei, ikke hytte Jeg er medlem i en familie som er hytte Ja mm. vel, men du har tilgang ja. på hytte da Ja, det har jeg Din hytte er tilgang på Ja, det er sant Fabeles. Hvor langt må du kjøre til din? Eh, rekker det i underkant av 20 minutter 20 minutter, ja, ja. Jeg bruker en Det var dårlig norsk retning Jeg rekker det på i underkant av ja. Nei, du skjønte ne. meg ikke Alt ja. det var, alt var dårlig, dårlig snakke Ja, det var det Men jeg jag brukar en timme till med med ah, det där det är altså. längs ja. Min min min venn, venn. Han har 14 timmar att köra till sin i dö. Ja, det är så galet han. Et det er inte så galet heller nej, men då bor ju han i ett att skilla med större land än du och jag. Det är sant. Mm. Men 14 timmar är 14 timmar så altså, ja, jag förstår det men men um, samtidigt hvis jag ska hvis jag ska till huvudstaden ja. i Vättern. Så kan jag köra bil. Ja. Det kan nok og kan jo, men jeg tror nok jeg ville få trukket og tatt fly ja, ja, ja, men det er fordi at det tar kortere tid Ja, men, men veldig mye, og langt er det, han er fra Texas? Nej, Nej han er fra Han er fra, ja. Uh, fra Arkansas Ja Arkansas mm. Mm. Og fra Arkansas opp til Washington, D.C. Ja Hvor langt er det der? Det, hvordan skal jeg... Du er ofagspesialist, ja. du er venner fra dette landet, da bor du videre ja, jeg skal, jeg skal gå og spørre han. Hold <laughs> da. Skal du gå og spørre han, folklig? Du kunne godt også, også sagt... Eh... Nå får Svann Steffen under rommet. Jeg tenker at et lite Google-søg, eh, Google Maps, eh, slash gule sider og kart, kunne gi deg å svare på det, men eh, her får vi svare for en annen kilde i stedet for det. Også får vi sikkert i miles. Fuck. Uh, miles, miles, miles Da skal jeg faktisk være litt før og var Og skal jeg en miles om til kilometer <tøk> Ja Det er fasit dine Et sted mellom 22 og 25 timer I bil? I bil Ja, ikke fly, nei, nei. Det var veldig lent Ja uh, 22-25 Ja, ja. Det er, Da er ikke den hytteturen så lang Nei, nei da Nei i forhold til altså Alt er jo i skala selvfølgelig det men jeg, var jeg synes uansett at døgnet er like kort Eller langt uansett Så du har jo brukt ja. en, en enhet Ja, det er sant Men oppe i Nord-Norge ja. For eksempel Der er jo folk at skille med bedre en Enn folk er her nede. Ja Og egentlig all annen plass Der er det sånn der nei, det tar litt så lang tid Jeg snakket jo ut med en Som hadde vært der oppe Da var det sånn Han var celler Så han var litt romreisers der oppe Ja, riktig Og da han skulle han, han reise fra koster og børster og sånn Var han solgte det? Han er ikke mm -hmm. Men han, han hadde vært celler da Der oppe og da hadde han, da hadde han vært, uh, vært innom en plass, og så han, var han jo veldig sånn der, ja, kom og sett deg litt her, og, du, du, du hører at dette er langt nord, Æ, ja, ja det, det nesten i Finland. <tøk> Men så, så var det sånn der, ja, han skulle videre til nabo-byen da, og ja. det er jo en enorme jævla mengder med, med kilometer mellom, altså hvis du skal ha bilder ditt hus og naboens hus der oppe, ja. så må du ha, ha flyfoto i alle fall, ja, ja. helst satt litt. <tøk> Men men uh, vad som har hänt med halsen nu? Nej, det du kan sånn du säga loop mig sugkurkesugna nu. Nej, nej, sånt snack Tommy. Du, nu höllt vi det väldigt sturent här uh, fram til ja, det gick gick det 10 minuter då? Eller vart halv faktiskt. Jag Nej, men i alla fall så så uh, var det en stor penis. Uh, tydeligvis, for han hadde kommet langt ned <laughs> Rufse kom langt ned i deg Jeg hadde utgjort en særs dårlig skikkelse innenfor homo, homofili Syns Jeg brekker meg jo på stendene Så det, det, det hadde aldri gått Ja, men du vet vad du må gjøre? Nei Smile Hæ? Smile, det gjør vi Nå prøver jeg på stendene <laughs> Ja <laughs> Skal jeg prøve ikke heller <laughs> jeg Nei, ikke det, jeg hørt at det er smiling det, det hemmer brekningsrefleksen din Er det sant? Mhm på ordentlig? På ordentlig. Steike. Ja. Uh, så penisene kan bare stilles opp nå, på rekke og <laughs> Ja, nå er det bare å komme. <laughs> Throw me some kaks. Uh, nei, men så, så det skal jeg få en del prøve når jeg... Ja. Jag jag bräcker mig ju när jag pustar men visst du smör. Du spiser till exempel majskolber som är grillade. Ja, det gör jag ju aldrig. Det, det, det vet du godt Et Så eksempel landet Så tar du det i form på på den längste längden och så <laughs> och så bara ska ha <laughs> ja. bara. Burgich igen ändå detta gång. Hela ja. hela vesenet. <laughs> ja, det har vært gøy å prøve. På vei ned her da, nå, nå det ser jo sånn at vårt nye studio Så må jo jeg kjøre mer Nej enn det Jeg ja, er helt arna Neida, det slipper Men jeg, jeg Men jeg må kjøre til Kristiansand mm -hmm. For å komme til studio Og du bor jo i Kristiansand, så du mm -hmm. er jo, det er jo mye greier for deg ja. Det er ikke så greit som det var i stunden Nei, nei, nei, dette er verre Dette er ja, ja. mye verre Ikke ja, det... enn å kjøre til Venesla Nei, dette er mye har... bedre enn å kjøre til Venesla <laughs> ja. Det er sant, slipper å kjøre forbi Det er litt mer koselig å kjøre Måneglytt og alt det der rare det er vel slutt på ja. det Alle 40- og 30-sonene Eller hva det er Ja, for nettopp for Nå hadde de jo For meg stengt den der Sødal oh, ja. ja, det hadde ikke betytt Noen ting for deg Nej. Nei For du kjører jo ikke den Venn du bor på andre siden eller, Det er sant men, men jeg måtte jo kjøre De siden da mm -hmm. Og den siden Jeg kjører aldrig, Med mindre jeg skal besøke det Eller besøke Humla på Grim Det er riktig Og i dag skole jeg Jeg skole til byen Jeg skole i studio Måtte alligevel kjøre den siden der Og det er en jævla tråkig plass Og så havner jeg bak en sånn satans Først en nederlandbil Jeg hadde jo en en ting gående her eh, Som vi ble inn i den forrige episode Ja, det, skulle, det har vi glemt Ja, det er fordi det er lenge siden sist Kanskje dette her Besenet ja, det, det, ble pustet livet Men jeg føler at det er Vi, er, vi kan krysse av første I radiobingoen her nå Når Tommy snakker om at han har, du, har, har du, utfordring har du, i trafikk Her du 3T? Eh Ja, jeg kan, jeg kan skrive ned tre kjappe Ja, for det, at jeg, det skjønte jeg kanskje egentlig sist For at du begynte å prate om dette Når jeg pratet om uh, trafikk mm -hmm. Nå sier du bare svare Og så trykker du på telefonen Ja, men uh, det er fordi at jeg må skrive Det er fordi Jeg ønsker alt oh, er grønn Og fordi Den setter jeg der Og mm. den setter jeg der Og så kommer jeg på något mer till vart. Ska då du läsa upp det där för lyssnarna som är Nej då, nej då. Jag ska i alla fall hålla för örorna. Jag ska ta mig ja, så ska jag hålla för örorna. Men ni har ikke inte finnit alla samman Ja, men du, må, du var jo for faen det var ju för fan med därför. Ni kan ju sitta här nu och ha kreativ zonen. Det kan jeg, du väl. Nej, det måste det måste bara detta för lite. kan ju du bara säga si att ja men det det hade tänkt du skulle säga. Si. Du, du, du kan komma upp med tre tingta. Uh, ja, okay. ja, ok Så skal jeg, skal jeg snu meg, og så må du fortelle litt om det, Konseptet, skal jeg forklare da? det? Ja, forklare det er, Konseptet er at Steffen mener, Du mener jo egentlig at det er ofte å om de samme tingene da mm -hmm. Og at du derfor skal ha en Tommy Bingo uh, Så når jeg snakker om Når jeg snakker om uh, X antall ting, eller sagt antall ting er det, er det ord, eller er det temas? Det er Det er nok ja, Det er nok temas, det er nok, ja. temas ja. Ja. ja, men det, det kan jeg kjøpe så når jeg har gled inn om et gitt antal tema, mm -hmm. du skal få for den der trafikkreier, for det, det skjønte jeg var greia. Ja. Da er det tre til som jeg skal fortelle straks hva som er. Uten at jeg snakker om trafikk for oss, å, for oss å gi deg den på en måte. Ja. Men, men, den, men, ja. den hadde du inne der, den? den ja, den kom bare mm -hmm. automatisk, og, og øh, den skal komme etterpå, og jeg skal fulle ja. Men nå skal da Steffen lese opp tre temas, mm -hmm. du tror jeg prater om. Ja. Og så kan du krysse av på hvert, hver gang du kommer. Så skal ja, jeg, jeg snu meg, så skal jeg holde for høyre. Det kommer en lyd når, når Tommy har sagt et tema som gjør at du kan krysse av bingo-blokken bingo vår. Du må jo si det høyt også, da. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Så skal jeg holde kjempegodt, eller skal jeg gå helt god? Bare hold for høyre, du. Ja. ja. Temaene er trafik sånn som... Men du må huske det at jeg er kjempegodt til å holde for høyre, så jeg hører ingenting, så du man antagelig sprikke meg. Ja, jeg, jeg kan jeg, se på det. Ja. Kan, nei, det kan jeg heller ikke. Jeg kan... Jeg kan uh, du må bare, ja, jeg holder foran Temaene er altså da trafikk Som han nevnte nå, og så er det mat Fethet Det er jo Thomas store Frykt kanskje, og så er det Til sist irriterende Andre mennesker Altså ikke det som er i trafikken, men men Bare folk han møter som gjør ting han ikke liker Da skal jeg gå og si til Thomas at jeg er ferdig Etter å ha sagt mat Fethet, irriterende Andre mennesker Det är klart. Ja, det hade nog hade nog virkat lite proffsigare där valt att gå i det rummet. Ja. Eh, men då hade det blivit ståandes med han Vendlindarud och mot mot tår snacka med han. <laughs> ja, ikke hade inte lyckats. Men nå vet ni de, vad det vad som är. Nu vet ni i alla fall som hör på vad det gäller. Och du har ja. fått et... ska du huka på det, ska du lägga lydden. Eh nej då, vi det, vi bygger det blir mer show. Hvis vi å... satt ja. vi klarar och huka några fler av senare. Som jag förbättrar alla sångerna. Dette blir til underveis Det er litt gøy Ja, ja, ja, absolutt uh, Men det som er greia da Var at ja. jeg havnet bak Sånn en jævla nederlandsk turist mm -hmm. Som igjen lå bak En campingvogn mm -hmm. uh, med, Som igjen med lå bak En kompengdahl på tur Nei, da, den, den campingvognen Lå jo bak en bil ja, Som man okay. satt fast i uh, ja. Naturlig nok Den campingvognen Kjørte ganske sent Ja Den nederlandsk turisten Pleier jo egentlig Ganske ganske sent mm -hmm. Men så tenkte jeg Dette var ikke en vanlig nederlander For han dro forbi Campingvognene I full fart der ja. Og så la han seg inn han, og så bremsa han. Så, faen, liksom. Ja, okay. Jævlig forbannet. Og så ble jeg ligget tilbake den, og måtte kjøre den der... Hvor var Det da? <køk> dette var... Åh, oh, hva det henne nå? Det var ikke så... Streng, eller? Ja, nei da, det var et stykke opp forbi streg Ok, ja, en, på denne siden eller på andre på, siden? På, uh, på nordsida, ja Nordsida, altså, ok, ja. så du har ikke kommet ytterstreg engang Nei, det var det jeg ikke hadde, og, og, og da har jeg langt igjen, ikke sant? Ja. Og ligger bak dette her jævla spetaklet Og kan ikke begynne å kjøre forbi to biler på en gang det nei, ikke. nei, ikke du? Nei, ikke i hvert fall <laughs> Jeg tør jo snart å kjøre forbi en bil med tilhenger, for at den blir så lang Ja Så, så der lå jeg da, bak, også på denne jævla trauste siden på, på, mm -hmm. på de sider der, elver, så derfor brukte jeg litt lang tid da, det ja, ja. beklager det var, Jeg så du, det første du gjorde når jeg kom var, Da var jeg ikke demonstrativ på klokka Ja, ja. det er så sant Vi hadde en avtale om klokkeslett, og du kom etter det Ja da, det er jo faktisk nesten en timme siden Jeg skulle vært her ja. Ja. Sånn er det, sånn, sånn er, jeg. er det, men du, jeg ser du har en lang, lang, lang liste der Med noe du vil eh, snakke litt om Du har jo vært på reise blant annet Ja, har vært på reise ja. uh, Jeg må ta med en liten ting til som jeg så Når jeg har kjørt nedover, som var litt mm -hmm. Jeg har vært inne på tanken på byte bytte på huset um, Hvorfor det? Fordi at jeg må du leier av det? Nei, jeg er så leier det, Men jeg, det hadde gjort noe, tror jeg det er, ikke, det er ikke sånn at jeg må huset Jeg holder ikke på å for men, men jeg har litt løst til å gjøre det Og det, det finnes sånne kledning, sånne der finnes sånn en kledning som skal holde så himmelen lenge Som du aldri trenger å gjøre med Og ja. det er jo fære Det er ditt typisk språk Ja, det er mitt bord ja. uh, Ting jeg ikke må gjøre noe med men i alle fall så Det er jo sånn plastikkbeslag nesten du. Du Ja, men det, ser, det ut, ja. ser ut som sånn der hyttetre Nesten, litt mm, uh, Du tenker vildmarkedspanel? Uh, nei. nei Nei, nei, nei Det ser ut som hyttetre for meg i hvert fall Ja da, men det, det er det samme farge i noen fall på, på det her Det er sånn brun, brun-grønt, liksom, <laughs> litt sånn kamuflaasjø Jeg vet tvil. ikke hva du mener nå, jeg, Tommy, rett og slett For har bare noe sett noe som der... så ser ut som helt vanlig Enten eller stående kledning og så Type hvitt Type hvitt, ja Og så vitt, ja. Altså er det bare sånn tynn Sånn der Du kan få det hvittet over det Som jeg snakker om altså. Ja Mulig Ja, så er det bare Bolta på utsida Av gammel drittkledning Og så bare okay, Er det det, ja? Ja mm. Og så bare Ok, vi, vi ser at det er problemer Sånn, vi bare maler rusten Etter det Skal jeg, jeg mener det er det, det er det er Men vi bare legger noe pent på utsiden Så er det greit Det høres ut som en dårlig løsning da. Kjempe dårlig løsning Skulle ja, meg ja, ja. Men Det ser jo fint Du treng Nej, men det er jo noe annet som råder nydde der da, I mellomtida mm. Men det er større, Du får et hus da, fra utsida ja, Du får jo litt sånn det, det vokser Ja, fra utsida, ikke ja. inn i. Det er sant du føler, ja Uansett da Uansett så så jeg et sånt hus på vei nedover da eh, Som hadde den type kleding som jeg tenker på ja. Da kunne du bare låne han sin Nej, eh, det kunne du nok ikke Men det, de gjort det. det er veldig fint da Det, ja, vel? det ser veldig fint ut eh, Spesielt, må du nok bruke litt tid på det Jeg er litt i tvil om mitt hus hadde blitt fint med Men det er jo et det. gult hus nå Hvilken farge vil du ha? Nå, <laughs> Snakke ned huset mitt Så tror folk at det er gult hus Jeg har ikke jeg kvitt hus jeg trodde jeg, kvitt, jeg trodde jeg hadde kvitt hus Helt frem til jeg skulle male rekkeverk ja. år, Så har jeg vist det seg at Nei, det var litt mørkere en kvitt For da ja. malte jeg hele jævla rekkeverket På faen min kilometer med rekkeverk Og i feil kvid farge Av magen til Steffen Og hvorfor flytter du den stolen? For at jeg skal hvile beina mine på den Jeg, skal, jeg koser meg Og så godt du da ja. Jeg har kun kvitt det eget bein å hvile bein på? Ja, helt korrekt. vi bruker mitt venstre bein til å hvile mitt høyre på. Så det her er litt sånn rar stil. I alle fall så så det her og da, og som sagt så er det sånn en grønn farge på, på det her panelet. Litt sånn som nysnusboksen? Eller? Ja, skulle jeg akkurat til si det. Kanskje slående slikt. Kanskje litt mer brunt i den kledningen. Men i alle fall så, så hadde de satt opp et sånn et helvete svært tall på det der huset. For, for det, dette her lå liksom litt ifra, ikke litt ifra veien, men det var ikke sånn der klin i veien. Og typisk irriterende som de pizza for eksempel Så, så finner ikke pizza delivery guy Finner ikke huse mm -hmm. Så har satt opp et satansvært Av fire tall eller 14 eller sex Eller hva faen ja? det tallet var Ja, så det var ikke så stort da, at du husker Ja, det, nei, ikke, det, så, ikke det så stort at jeg kan huske det nei, men, men det var sånn, jeg så det Det var ett blikkfang ifra mm. Jeg kjørte forbi uh, Jeg kjørte forbi på hovedveien Dette var en, en stikkvei Og jeg mm. så det tallet jævla godt Det lyste liksom opp Og det var krikkvitt Ja så det var ikke fint Så det kan nei. jeg kjenne meg for deg Og så traf jeg to haikere Sånn så selvfølgelig Nei, for det at det, det var to dame Åja, oh, det vil I du godt, ikke ha må... Nei, men i, i, i, ikke godt voksne De var ikke gamle Men, men, det var, men de, de var unge Nei, de var ikke det Det var ikke sånn at Når jeg de kjørte forbi Jeg de var unge <laughs> uh, Men heller ikke De var gamle De, de var liksom midt i mellom Pluss si. Midt i mellom en ja Ja uh, var nok Var nok litt sånn gammel. Kunne du ikke bare den peneste av dine da? Nei, for det, at det var der jeg tenkte at det, for det begge to så litt øh, øh, ikke meg, ikke, men, men begge to så litt lesbisk ud. Nå <laughs> oh, ja, vil du ikke ødelegge parforholdet. Det de hadde nok aldri ikke gjort, men, men øh, jeg tror heller hadde tatt på to personer som så ut som sånne medtheds, eller to heavy rockere, eller to som så ut som sataniste. Know, to, for jeg tror Tror du du og dem hadde, har forskjellige meninger Om hvordan ting henger sammen? Mm. Ganske Men uh, Men jeg tror, heller, jeg tror det, det var veldig suspekt Jeg tror det er større sjanse for at de her to hadde ranet meg Som jeg ikke hadde ant Hadde oh. kommet til å ranet med. For jeg tror du skal ikke sku hunden på hårene Det tror jeg du skal Du skal sku han bare Hva sku? Skru, da, da snakker jeg om knullet Ja <laughs> <laughs> Men du skal ikke knulle den på hårene Nej <laughs> <laughs> hårene Nei, du, det du skal gjøre som hiker Dette lærte jeg nå nylig Ja, du skal frem med beinet du skal, ja. du skal Ja, kjempebra Du skal in i bensinstasjonen Inn i? Da, inn i en bensinstasjon på Min venn ja, du skal in i butikken På bensinstasjonenbutikken Ja Og så skal du se an mm. De som fyller uh, drivstoff Og så du skal du da tilfeldigvis Dulte borti og så kommer i prat og så skal du høre hvor de skal hen Åh, ja, men det, det er en ting som du faktisk kunne gjort Ja, fordi at det, da, da har du sjåføren ute av bilen, ikke sant? Da er det vanskelig Ja, nettopp, det er der du ikke er noe skam, ser du <laughs> det, derfor, det, det er derfor, det er grunden grunnen til at jeg av og kan se på deg som slides om Ja For der er ikke du i den skammen Nei For der, det hadde du bare syntes var bra, du Mhm mens jeg ser det mer og mer fra skufføren som stender altså, oh, Og så vriser jeg Nei, nei, men og, så har jeg skulle Vestøvjørn Nei, jeg venter Østja øh. oh, ja, Perfekt, jeg skulle egentlig Østja også. også Men så har på Jeg skal hente gammel tanten i svingen her Og, og hun er da tre personer Så, så jeg har full bil altså. Måtte jeg sagt da. Ja, dette skjønner jeg Men du skal da, som hiker Gjør den tingen som jeg sier at du skal gjøre nå For dette da Då får du, da da er kommer du, du er frekk, då kommer ja, vi vidare. Du är ju bara freckt då. Är det inte bättre att vara reflekтив? Uh, inte på bekostning at du är freckt. Vad är på bekostningen då? Om visst vad en fyr sitter på med dig i 2 minuter. Vad är problemet? Ska vi bara sitta med istället? Vad kostar det för Du vet ju inte om han vill ta livet av dig. Nej, men låt jag om hajarna Jeg Jag förutsätter att ikke inte vill ta livet av chauffören som hjälper dig. Ja, men det kan ikke du vide Det er jo, det, det er jo den frykten som gjør at ikke jeg har løst Å stoppe en høyker Er det frykten for liv og død? Yes Apropos så heter det Ja, men da må jeg holde For nå kommer du til å være full av sånne høykere Som tiggeretter sitter på plass Jeg skal begynne å slutte å følge skal, diesel Skal begynne å få bensin på døra? Ja, rett og slett Og levert Jeg har jo tatt enormt med Uber Det sier seg da, Det har du faktisk Viker du, du, du det, eller? Jeg, jeg, jeg digger Uber Ja, Uber er veldig bra det ut av Uber i fjor Tror jeg ja, Ok, da, da når du uber deg ja. ja Eller jeg når du uber Alt det ja. sånt og det er veldig greit Ja Det er veldig greit Og det, det, Er det sånn at det er ulovlig i Norge? Ja Ja Det er en eller, eller det... luring som Har lyst til få det Lovlig igjen Og han jobber med noe sånn Politikk Eller et eller ja. Men Men Det er jo fordi det er dyrt med taxi Vet du Ja Og de tar litt det er ikke så fantastisk med taxi, men... Det, Apropos, så, så fant jeg en overskrift her der, som, ja. som var uh, litt relatert til denne her. Kan jeg in. inn? Skyte inn. Nå koster en, en tur til syden mindre enn taxi til flyplassen. Ja. Og det forteller nok litt om prisen til syden for ja. fly, og det forteller om taxiprisene, tenker jeg. Det er alt dette stemmer, ja. fordi at det er det overskriften gjør. Ja da, ja. for all del, men... men uh, jeg tenker at det tekstnæringer ha så jævla med makt å bare si dette. Nei, det skal ikke være lov her. Jeg vet du, faen. Jeg er har uh, jeg ikke tenkt veldig over, så nå skyrer jeg litt for hofta. Ja, jeg, jeg, ja nei, det, det, det her handler jo om at noen har lyst til å ikke miste jobben sin. Ja, men og, kan det ikke heller bli uberskjøpere da? Jo, det skulle man jo tro. Men, men, og, men jeg, det var noen som snakket om det at de hadde, de hadde tatt uber i Oslo. Ja, men det, det er noen undergrunnsuber som fortsatt eksisterer. Ja, men er ikke det ganske lett å ta? Eller sånn. Det er gå til Oslo og så logge inn på Uber Og så kommer chaufføren så Haha, du er arrestert uh, Ja, det kan gå henne Men jeg tror det er sånn det er forbudt, Fordi at det er å lokke folk til å gjøre forbrytelser Eller noe sånt Aha Ja, det er ikke lovdellig Men då kan jo jeg være Uber-schauffer i Venesla Eller Kristian Sander kan si det Litt, <laughs> litt <større marked>. <laughs> <laughs> Ja Ja, hvis du har lyst til å bruke tiden På å kjøre folk som ikke du kjenner Åh, oh, nei, vet du hva Jeg har aldri faen Haikere du ikke uh, ha moren Nei, mål, men, nei. nei, nei. Men eh, her forleden så, tro, så trodde jeg faktisk at jeg skulle bli tatt livet av mm -hmm. en UB-skuffer. Fordi han var... Han hadde ikke så bra sånne... Jo, ja, han, han hadde god, god score. Han hadde 4,8 tror jeg, eller 4, noe sånt, ja. Ja. Og så, så boket han, og så rett til det jeg hadde bekreft, så ringer telefonen. Ja. Og da blir jeg stresset. Det er ikke derfor jeg har UB-skuffer at vi skal prate til telefon Jeg har UB-skuffer at vi ikke skal prate til telefonen. Jeg har ja. UB-skuffer at jeg skal kunne gå inn på appen, nå er jeg her, jeg skal dertil, komme hent med, har det godt. Ja, ingen snakk. Ingen snakk. Du gøy, ja, jeg kan jag snakke snacka med chauffören i bilen. Jag har sett en video att du snackar med chaufför i bil. Har <laughs> ja, du hört något? Chauffören hade alltså öronen hans var ju helt blå. Det hade ju gått. Det var jo helt slitut. Till mitt försvars tog jag taxi fra Arrendal till Kristiansand för ja, för att det chauffören så var det inte någon hjälp. Jag <laughs> får inte någon Nej, det, det var for så vitt eh uh, var väldigt full. Jag var inte så full på den turen. Ehm Heldigvis reste jeg reiste sammen med, sammen med min datter Sammen med din, Sammen med min datter Men i alle fall så, så ringte han meg Og så sier han at Ja, men han lurte på om jeg kunne betale cash uh, uh, No offer, Actually no Hvorfor skal jeg betale cash? Uh, ja, og han lurte på om det var greit. Så tenkte jeg, ok Men da betaler jeg jo dobbelt, tenker jeg yeah. Så når jeg satt meg i hvilen sånn Jeg må låne telefonen litt for jeg gjøre noe hva, hva faen er dette her for noe Og så ja. kanslerer han hele oppdraget liksom Så jeg kunne ikke gi ham stjerne eller noen ting ah. Og da, skeptisk Veldig skeptisk Ja, det skjønner jeg jo Ja Og så, så fikk han pengeren cash da Og så glemte han å gi meg veksel, vekselpenger Og da måtte jeg spørre om vekselpenger Og det var jo særdeles ubehagelig Ja, ja, ja, det skjønner jeg godt Da knøte seg Han glemte det bare helt sånn Ja, da han, han, han sa Sorry liksom, herregud ja, ja, ja Så fikk jeg, jeg vekselpengeren Så det var greit Og, og tipset han til meg litt, tror jeg Ja Ja man man uh, altså. det det var ju ja, min fönster så det var i Mongolia där var i Mongolia, där du var på ferie var i uh, Polen, ja. det, i uh, det öjebliket där så var jag i Sopot, skulle ja. tege dansk. Ja. Var så... i uppehåll med grensk. Okej, okay, skulle inte dig. Ja. Gudnya, uh, vad är ju faktiskt eh uh, ja. det är så lätt att undgå och komma in inom det det var fakt var vi sa då turen var trygg. Jag blev ju väldigt sån smiska väldigt man pratar väldigt väldigt man pratar. Tänker som sånn att vissa när du börjar uh, skutta och har tagit en dotter då? Da? Ja. Är det detta du vil riskera? Eller rommelt? Eller vad är det? Vi skutt med dotter och tagit med. Herre du du lever på livet. Jag hade det, det var en det var en uh, skummel upplevelse. Och uh, gott att få lufta, få bekräftat att det var 아트 du er inne att vara. Det är kemp jag hade inte fin i mig det där. Nej, jeg syns du var lite rat. Men men så ja. tänker jag när jag det är säkert någon skattegrejer och han vill var egentligen student och såna såna vill Ja, men hör nu här. Men jag blev jag blev väldigt sån det värt risken? Blev väldigt i jeg, min värld. Pratar väldigt möman ja. det som blir lite vän i alla fall kanske på da, så mitt så valde han att inte ta liv av allihop. Ja, men det kan ju hända att han till slut blir irriterad på den pratingen av dig. Nej, eller var det bare smisking och så fina händer du har och han är så fint hår du sa Han hadde ikke hår han var, han var skaller på toppen av Det er jo typisk eh, kriminelle folk -skaller. En skaller Ja eh, Han var, hadde en sånn eh, lang panne? Eller sånn, eh, sånn flat panne? Nei, han var litt mer av den eh, Hva skal jeg si for noe? Litt mer eh, kunne, Mer ser som en boler si. eh, Men han var ikke en boler altså. men han, han var, han var, Det er enda bedre da Skaller og boler det, Fikk det, han to det? Jeg begynte å tenke og kikke og planlegge Flukterut og alt sammen mm -hmm. Døren låste jo Da vi satt inn Åååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Uh, ja. Og han var, han var ganske brev i skolen Hør nå, Tommy, nå skal jeg fortelle deg noe ja. Se for deg følgende ja. Du er i et, i et litt fattere land ja. Alene med din datter mm -hmm. Jeg vet det Og så skal du transportere deg annet, Og så nytter du av en pirat-taxi-app På telefonen din uh, ja, ja, ja Hør her nå, ja. det er det du gjør ja, ja. Og så eh, Når du har satt dig in i bilen mm. Så Ser du at sjåføren er ganske tettbygd Skalla og Aha. har øynene ganske langt bak inn i hodet Tipper jeg uh, nei, det hadde han ikke Hadde han faktisk. ikke sånne, der, sånne polske øynene Nei sånne, sånne ikke det der øyne. Nå tenker du på La på... si han har det da ja, okay, Også, ja. Og så sier han vet du hva La mig låne telefonen litt ja. Jeg må bare avslutte dette registrerte oppdraget Som viser følger, Som følger GPS'en Som sporer hvor du og jeg er samtidig Nettopp Ja Og, og det, det var Alt dette det... som jeg forteller noe til for meg Det gjorde du Ja, jeg gjorde Verdens det den mest skeptiske mann Til ja. skumle ting Ja, det var, det var veldig rart At jeg gjorde du, det er men, tøffing, men... Du er jo en tøffing du til Du lever liksom litt sånn Bare en gang Ja, men samtidig så tenkte jeg litt sånn at uh... Jeg blir med på det likevel Sjekk Ja, nei, sånn nei det men, det men jeg tenkte det at uh... Jeg sier bagan. bag han Så hvis han ja. gjør noen Så kveler han Det er sant Jeg tenkte, <laughs> ja. tenkte ta med seg da. Uh, Nej jeg hadde kveldt den med Med, med fingrene der? Har du kjørt fingrene i halsen på den? <laughs> nei, men jeg, jeg hadde du Holdt for munnen og for nesa for deg, da. det da Det var faktisk min plan Ja Jeg skulle kveld han. Hvis jeg hadde sett noe Det er helt Skulle du holde deg sånn Jeg hadde, jeg hadde tatt med, henne, eller skulle du ta armen rundt Nei, jeg hadde tatt min høyram rundt hans sin hals ja. Og så hadde jeg brukt min venstre arm til å låse høyramen Ja Og så sånn, hadde jeg tatt livene. Det är helt sant. Ja. Nej, hade jag sa hade jag så kallade hade jag inte sa. hade hylt oss <laughs> <Ja>. grejer. <laughs> men hade jag hade ett Slå han, slå han. Ja, jag hade ett livar. Ja. Hur <laughs> Ja, det är kartpost. Och du hade kommentat nivå randen så maler det var på bör. <laughs> ja, ja. Vi får uh... Så har man i alla fall så hållt jag skulle vurdera att man skulle sända melding till någon. Mhm. Mm uh, så du vet den urban som jag har beställt och kansellerat. Helt tatt, dersom noe skulle... Men så tenkte jeg at jeg kommer til å fremstå psyko. Jeg heller å, å oppleve faren for å dø, enn å fremstå som psyko. Det, det, det. Du kunne jo bare prevaktivt hvert han, da. Bare sånn sånn... <laughs> <Ja>. <laughs> så du var sikker på at du skulle oppleve... <laughs> Det var jævlig greit å gå og melde meg selv etterpå Ja, men for, det var selvforsvar Hvorfor var det det? Nei, jeg, jeg fikk en jævla vond følelse i magen Altså, hør her nå Her er element A, B og C Det er helt åpenbart at dette var selvforsvar Ja, men han satt jo med ryggen til dig Foran deg Ja, nettopp og det var jo litt av greia der Jeg kunne jo ikke se hvis han var på vei til en annen plass puttade varje gång vi ankom eh uh, vi med vart i så på eller vart i Gdansk vi ankom Gdansken så kom vi i Gdansk på förskälla jävla måder varje mm -hmm. fucking gång. Och han hade kunnat bara kört rätt in i den garagen. Ja ja, vi ska nå det. Unden fullständig undertäckning. Mm -hmm. Men uh, men över det då. Blev ni imponerad den där dritlånga boleblogga de man lagt där borta i Gdansk? Så mm -hmm. Såg du inte den? Nej. Den er ju säkert jag tror den är 10 km lång eller er fete, Hæ? Ja, den där är för sjuk den är en gammal uh, concentrate gammal, uh, inte concentration, men uh, sovjet uh, som sånn bostadslösning uh, då. Ja, det er jo många gånger som det gör. Ja, <laughs> oh, ja okay. uh, så ikke, midt det här. ligger den här nu? Är det Gdansk linje jag så påt regionen. Och ja, okej. Alltså, ligger ich mig i Gdansk. Nej, nej, den ligger på heterbyn. Ja. Du någon av dem bor närmare byn än någon andra då. Sån är det ju i Fosilebjo. <laughs> ja, men de bor i samma hus tänker jag så er det det går fort. Ja. Uh, polen var for sovjet for, den det er bra, det er det ikke det da Billig og litt grann Ikke dritvarm befolkning men Nei, det, det er litt av det Jeg skal snakke om, det, det var veldig billig For det første så er det jo Det gjengde direkte fly fra Kjevig ja. uh, det, det skal jeg faen med Ha et revholdstommelkast Ned for <h predominantly> ja. For jeg gikk ned og skulle med fly til meg ja. Hun gjengde jo faen med som voksen ja. Siste gang hun var med på tur ja, du kan typ kanske köpa sin egen biljett. Ja, klippte på den jobb säger jag ja. Men i alla fall så så eh skulle jag bestilla flyg, kom på eh, cirka 3000 norr tror jag. Mm -hmm. Det är inte på kanske 4. Jag tror jag det var. Det stod. Nej, var in på typisk flyg.no flyg. Tur retur. Ja, tur retur. Och tänkte det är överkomligt. Ja. ja Väldigt överkomligt. Eh og, og turen, ett klick, jag bara eller eller sånt sånn. Og så kom det sånn Ja, ok, så du skal ha sko på deg under reisen mm -hmm. Ja, du har to øre, du, ja yeah. Ok, det, ja, det, blir, det blir 30 euro ekstra yeah. uh, Du har hår, ja, ok mm -hmm. Da vi ha 90 euro på det Tenker du på, på det du er og bor ja. ja, Skal du bruke, vil du benytte deg av flyets oksygen Ja, takk yeah. Ok, det blir 90 euro yeah. uh, Jævla med sånne ting mm -hmm. På toppen, altså, jeg er jo vant til fly med SAS uh, uh. <laughs> ja. Då fer jeg sånn en jævla greit tekstmelding Hei, nå kan du sjekke inn mm -hmm. Trykk, sjekke in, så sjekker in. Det fikk jeg ikke på viser Nei, Så jeg glemte jo å, å sjekke inn Og hva skjer da, min Då gode? Da det, det at jeg kommer til kassa På flyplassen mm -hmm. Og så sier det Ja, du skulle sjekke inn på internet, Til du klikker for uh, ja. ja, det er rank sier ja. Men det har jeg glemt Ja, ja ok, da, men du, det er ikke problem Du kan sjekke inn her Man mm -hmm. kan jeg ikke bare sjekke inn på internett da? Sier jeg Nei, den var senkt, den senkt Ja, ok, så da måtte jeg sjekke inn der. Det måtte de ha 30 euro per person Ja da, så da var da lå det godt Så det var jo da <laughs> Men det er rart ikke du leser og, Ja, men helvete altså, det er billig, Tommy? 2000-siders dokument Hvorfor tror du det er billig? Fordi de for det er kjente, ikke billig? Nei, det er ikke det Det er ikke det, ser du Men alligevel, selv om de De er jo et Visser er jo et sånn billig, jævla crappy mm -hmm. Fuckingsmøkka selskap Med, med sånn at du må legge inn Du må regne med en halv timers forsinkelse mm -hmm. Kan du bare bruke vis, viser hvis du er i mellomlanding Kan du bare ja. dr så så vi var ju på i när 40 minuter väl Fra från Norge till Polen och mm. få sinka väl 20 minuter tänker jag men så det, ja. det var det men det är inte någon men men det, for så vis var det det jo ju men det blev ju det blev ju fort ett par tusen extra då var allt det, det vet du ja. men men var jag det for en holdman det vad gör det för en man med god holdning det var inte for för mig nej og fikk billige hoteller der jo i Polen det, ja. det, Sikkert litt det var for kanskje 5-6 år siden Vil mm -hmm. jeg tro men, men jeg tror jeg på runt uh, Var det 1.680 jeg betalte for uh, hotell Fra tirsdag til søndag Jaha uh, Jævla vond seng Selvfølgelig uh, Jævla jeg kan, ikke, jeg kan ikke skylle på dårligere kondisjon For det var min egen skyld ja. Jeg lå vågen Du ødelade den? Nei, jeg gjorde ikke det Men, men uh, jeg trodde Ja og da hadde jo de fleste gått til resepsjonen og klaget mm. Men de tenkte, nei, jeg vil ikke bryde mig det Så eller lå vågen i trinette Ja Fant da ut, siste natta Fant jeg ut at uh, Aircondition var ikke slått på det, det var, var bilde av temperaturen Og styrke I displayet mm -hmm. Men det var livet ikke slått på nei. Det var et grønt lys som skulle lyst Det fant jeg ut siste natta, for da tror jeg hun der uh, Som vasket der hadde slått på okay. Og det var veldig varmt inne mm. <laughs> Så, så uh, siste natter så frøs jeg da ja. <laughs> Så da fikk jeg heller ikke sove <laughs> Så det var, og jentene sove godt ja. Hver eneste natt Mens jeg hadde, jeg hadde to til tre som jeg var vågen hver natt mm -hmm. Så jeg måtte uh, mange ganger på du Kunne du på Facebook og spille litt bals Spilte bals, ja, det gjorde jeg Og uh, leste nyheter ja. og så Sovnet hendene dine når du lå sånn lenge på uh, ryggen? Og... Nej, Gjorde du ikke? Jeg? Nei, men jeg fikk veldig vondt i nakken ja. For jeg lå på magen å trykke mobilen ah, Ja, først tabber. av meg Ja, det er brøller, brøller. Ja okay, det er. Vet du, jeg tok en annen eller, Ikke jeg alene Men jeg og min livspartner mm. Vi tok en litt annen uh, Vri vi, på det mm. Fordi at vi vet jo at det koster jo, Hvis du skal langt vekk Så ha? koster det litt penger uansett ikke, ah, ja. Og så må du forholde det til en hel masse klokkeslett mm -hmm. Og sånne ting Så vi tenkte rett og slett Vi ska på kose oss pub-to-pub-tur likevel ja, stikker til vårt vårt nærmeste ferieland som ikke er Norge, som er Danmark. Og da går du ja. båt hver dag, går på ned flere ganger. Ja, ikke, har du jo egentlig hatt å kjøre til Polen, da. Ja, det hadde du. Det gikk ikke tog, nei, jeg heter det, båd. Uh, den dan då när ska vi resa? Nej. Det är kan den och dan efter. Okej. Inte fyrkatteller? Eh, det är vitsigt. Uh, Nej, det det vet jag. Nej, det tänkte jag inte på. Nej, faktiskt. Nej, bra, vi börjar jobba. Ja. Oavsett <laughs> så så när vi reser dit så har ju betalt tillsammans. Mm. En bråkdel av vad det kostar för två stycken fly, no som helst det. Lønnsett? Ja, men så, altså, for all del Danmark er et deilig, deilig land Å det synes ja. jeg jo det, det er helt konge med Danmark En dag lander vi i den byen, eller kjører til denne byen Er ja, okay. der og, og dingler Og neste dag vi det, Så, så slo deg inn et eller annet Nei, du hørte ikke det Du er ikke helt fortsatt på det Hva gjorde du nå? Jeg, jeg slo av et eller annet jeg, jeg vet ikke om jeg slo av hele radioen nå. Er vi på radioen? Uh, nei, vi er ikke på radio mm. Men uh, det bare slår in. Ok Det gjorde arbeid det Jeg hadde ja. glemt å trykke på en knapp For å slå en ting Ok hmm. Veldig bra Men det, det, det som skjer at Hvis du tar og reiser fra en by til en annen en, uh, Bare på daglig basis mm. Så får du mye lengre ferie og så, og så er det jo da Alle de pengene du ikke har brukt på fly De kan du bruke på På pøbørst Ja Ja ja då. Ehm øh, det var det var det som var min plan var egentligen för att jag hade varit lite restaurang. En grus som går på i Århus då. Och det spist där i Pollen hette det. Oj oj oj så god den var. Ja, eh ju nu. Och jag ville väl med min syster där så hade sist kvällen med och åt spist. Mm. Så hade jag husker inte vad det landet hette för nå. Ja. Ar Armenien var det var det noe armensk. Nej, det var någon sån Taifu. Nei Et land som heter Typhu? Uh, ja. Google, kan jeg få lov å google? Ja. Armenia? Nei, det var ikke Armenia uh, Det var det første rare landet jeg kom på Ja Typhu? Nå er på hva du skal ha for Er det mongolsk dridighet? Det kan godt være Ja, vild svin Typhu, vet. da kom jeg inn på et rart land her uh, Typhud? <laughs> kan det uh, være Typhud? Typhud var det, ja, ja. Nei, jeg trodde det var, var Tai-Fu, men det var, jeg, jeg finner ikke der, restauranten, men altså, uh, Tai-Fu Ikka. ikka pikka likka dukka dukka dukka ja. dukka dukka det var ikke finsk. Uh, jeg fant ikke jo det på en jobbesøk, altså. Nei, herregud, det, det himmelen skjønner ja, det. Var. Jeg husker ikke hvilket land det var ifra, men i alle fall så fikk jeg meg en søvster, som, som var, ja. han var enormt god for all del, men han var jævlig sterk. Ja. Så tenkte jeg, dette by på problem for meg når jeg skulle fly måttelig. Mm -hmm. <laughs> men det gjorde det ikke. Nei. Heldigvis Min mage tåler Det meste Noen ganger tåler mører. Den er ganske bra den magen ja. Men det hotellet vi var på, ja Det, ja. Var, det var billig, grejt rent Og helt super supert egentlig Vi kom, mm. til, kom til resepsjonen der Og hun sa Bare et lille brygg Så skal vi sjekke inn Ja, kan jeg få gjøre det i mellom tida? Så, ja. ja, det kan du Ja jeg Betalte 12-14 slåttig Eller noe sånt ja. 30 kroner mm. På hotellet ja. Rett og slett eh, Måtte Udo kjøpe shampoo for det, det var schampo på hotellet men det men sånn, det var inte schampo. Nej, for det är sånt multischampo som du kan du kan bruke det i hårdude. Och du ska ju ha ett skägg som skal Ja, det er det är helt ja. Men där hade man hade man minstiga golj. Det men kunde Ja, ja, men jag kunde bruka den schampon som som schampo kunde man. Och du egen hårfönare då? Eh, uh, nej. det var det var en men det var kräksli holidayen i håfarna på hotellet. Uh. Men den schampon kunde bruka i i håret och kunde bruka i gumpa och något annat och kunde bruka i bilen Og du kunde bruka som mosefjärna tror jag faktiskt för okay. uh, Husvask? egentlig. Ja, perfekt. Så då så hotuldig kap. Poolskud play där också. Altså. Eh, ja. Och vad tog man så i poolen? Det vill säga? Ja, right. liker det eh, ligger det ja, ja. för att det är faktiskt den beste og mest professionella. Jag har ju varit med massage upp genom. Det är er... gillar jag massage. Men okej. Jag menar nog är jättegillar men jag får ju inte ta det så ofta ja, likväl. Nej men men det var ju faktiskt lite dyrt den där. Ja, vel. Jeg tror fort har betalat en 5-600 kr. Det jeg, dyrt, jeg, jeg, sånn sånn sett, men... Som heter Reidar. Uh, ja. Lærte meg uh, vad man skal være på utkikk etter Vise at du vil ha ekstra tjenester Ja, ja hørs nå no, ja. Som vi leser om at uh, massasjestudiene av og til tilbyr Happy ending Ja, mm. og det er jo noen sånne som prøver å drive uh, hus, eller sånn, stureint som det heter ja. uh, Og det er lei selvfølgelig av å bli uh, ja. spurt om at den. noen skal Tänkte du att du er uddannet som utanare som som massör och men okej. Okay. Ja, det måste du övd länge. Ja, ja eventuellt men men så har du stadig force så kan du suga kuken men ja. Slis, det är ju väldigt ja, vanlig i väldigt många såna städer. Ja men mm, ja ja, ja Men det du det, her, disse, har heller inte hört denna sanningen som Reidar har fortalt mig. Nej. det er det at en uh, massösen Mm. det må være masse øse. Ja, jeg en massös. Ja, jag vill det. Han hade ju en man. Du en man. Det var väldigt olyckligt, men jeg, det falt mig aldrig att fråga kan du sug kuggen min? Speciellt ja, så han är så beräkningsreflex sånn som sammen så liksom som möjligt. Så så tar han så tar han le hund det. stryker ner din arm. Och så nu ska jag illustrera dig min kropp, han tar liksom, begynner øverst og så, og så drar han sin hånd runt din arm, og så helt ut på håndleddet og ut av hånda, og holder bare rundt din finger og så hvis, hvis du klemmer runt den hånda som håller rundt din finger da så blir det da, det betyr at da dere, har det en avtal om avsugning oh. Åf så, Sånne ting kan ikke jeg få holde meg til Nei men hvis, slik, hvis du ikke jeg klemmer jeg Så er dere enig om at dette her er en, en barnevennlig massasje Hvis du klemmer Så, må, så kan ikke din datter være i samme rom I denne Nei, perioden for, for det, det blir for voldsomt Ja, det, det blir ja, ja. Det Men det er jo liksom Ingenting, ingen sier noen ting Man er mm. kontraktbundet da Ved, ved hånd, håndtrykk Og fiksferdig Mhm ja. Jeg håper jeg klarte å formidle dette Ja, jeg, jeg skjønte veldig godt du, du, ja, men kanskje ikke de som jo, jeg lytter tror, Jeg tror lytteren jo skjønte ja. det veldig godt og Du fikk da et bilde i hodet av denne mannen som har sett deg ja, det det Begynte jo. å liksom Han la deg, du ligger på rygg Han ligger oppe deg Og så ser du liksom at da, du ser i taket Og hodet hans Forsvinner lenger og lenger Nedover mot, Mellom dine jeg ben Jeg tror aldri jeg har blitt, uh, Massert mens jeg ligger på rygg Har du ikke det? Nei Med konkler ja, over uh, Penus? Uh, ja Jeg har fått nakkemassas Ikke ligger på ryggen ja. ja Hvordan da? Men aldri Hæ? Nakken din Det er jo pekt ned mot gulvet Hvis du ligger på ja, ryggen Ja, men, men uh, Da Fær vedkommende Som masserer meg Bære tag På et eller annet vis Ok jeg, Ja Det er jo hål Vet du du ligger med hodet Ja da blir nakken ligger hans øvre hålet på en måte Ja, riktig så, så det har jeg fått det, De bruker på å sitte på den Så rumpa bare er rett over det der <laughs> <laughs> over Glory der. hole uh, Polakket er jo et uh, mm, Eget folkeslag ja. Ja. Det er en nationalitet. Ja, det er det Og de har det var veldig med sånn Stereotype på lakket ja, Det var mye malere Buksesele, og det var svettelukt <laughs> Og det var livsleie folk mm -hmm. det, det var liksom ikke Hvem kan øh, sky øh, Skylde det, hva heter det Hvem kan blei med dem, som du sier på norsk Neida øh, For all del, de har gått gjennom En en del man ja, men, men ja øh, Jeg tror nå en polak, det var jo noen som var litt mer internasjonal enn andre Å gi det internasjonal service Men jeg tror det å gi det service på polsk Er ikke det samme som å gi det service på Alle andre språk si. Der er det litt mer sånn Dersom de ter imot bestillingene Ter imot betalingene, de gir deg penger tilbake Og sier, vær så På polsk mm -hmm. Så uh, er det ikke service det, Og apropos det utført, har du, har Jeg det vet jo at jeg ser Østeuropeisk Gud. Jeg trodde det var litt sånn mer veste, litt sånn på høy uh, høyriket Nei, jeg har blitt tatt for å være polsk uh, Egentlig For polsk? Ved alle mulige anledninger Alle sjappe jeg kom inn i, så har folk pratet polsk til meg Ja Så godt som Ikke i Norge? U... Nei, nei. heldigvis <laughs> det hadde vært veldig rart Men, men uh, hver, ved hver anledning, hver sjans, så har jeg ja. blitt tatt for å være polsk Åja, oh, men kanskje sånn som meg da, som ser litt mindre polsk ut vi får bedre service Fordi at de liksom Ok, her er, her er utlendingen En turist ja. Det kan godt være At mm -hmm. det er derfor vi ikke har fått Men, men som sagt uh, Han er en urborskfør Han har satt på meg Det var han skumle faktisk Som ja. jeg pratet sammen med Venstre holdt rundt halsen Ja Han spurte meg om uh, Synes det var om, uh, Det var første turen til Polen Og det var, om det var greit sånn så, Ja, ja Hyggelig, sier Med hyggelige folk Sier jo mm -hmm. Løyos min brøsttåler det, det var ikke så mye hyggelige folk Men jeg sa det Med høflig hyggelige folk Og fikk det til svar uh, Really? Mhm mm Altså forn daes meg jeg går nå inn i skogen vet virkelig. Ja. Så øh, han han mener da at ikke på bakke så hyggelig og det er i vei i egentlig då. Um, men det var nå så. Man man blev också tätt få vara polis. Det var mycket mer än förväntat. Det finns många flera olika Nej, jag jag tror mig jag var på många butiker. Eh vad det? Det det jag var en gave faktisk till van. En jävla jävla jävla. Det är dildo. Nej, tror jag hade inte ja ja kan <laughs> helt ny. Jävligt ja, litt brukt <laughs> Neida, det var en gav, ja eh, Ellers så var det kanskje massasjons Var det dyraste? Altså. Ja eh, Jeg hadde noen flotte måltider på ja. Gjorde den Det jeg trodde Var ganske sikker på var en tabbe ja. Der jeg gikk inn Det var For å litt enkelt Og så gikk vi på en restaurant Der det stod på utsida du, du, du spasserer i hovedgada Jeg gikk dansk Mhm mm og så ser du «meny på norsk», stender ja. på, på norsk. Og da kjenner jeg litt sånn der «nei». Åja, <laughs> oh, har du ikke lyst enkelt? Nej gjøre det enkelt? Nei, for du reiser ikke av gårde kåret for å oppsøge andre kulturer. Og, og det er sånn. ikke det du gjør i Polen, er det det? Skulle du på dyptikk i Polens? Ja, og, det kan du jo gjøre. Ja vel? Når jeg drikker vann, så må du fortsette å prate for ja, Jeg å prate. helt sjokkert her, for jeg trodde ikke du var på kulturreise Jeg trodde du var på stikater litt, kultur, litt kulturreise var jeg på Men, ja. men eh, endte da med oss gå inn på denne plassen da, Og bestilte vild svin Og tenkte, nå har jeg en affær Nå er jeg noe jævla rask her uh, Jeg lurer jeg, men på men, jeg, Tommy, jeg skal... Nei, men du hør nå, vent da Jentungen bestilte bankkjød La meg nå prate ferd ja, Jeg tror vi er på bingo, skjønner du Åja oh, fordi at det, det, det, jeg tror... Jo, jeg har faktisk satt opp mat her. Ja. Som en en av bingo-strekene våre. Ja. Så de som har bingo-brettet klart og kan stryke av, de kan stryke av mat og trafik Mat og trafikk. Ja. Da er det to igjen. Da, da er det to igjen, ja. Ja. Uh, ja. Nå falt det litt av. Jeg stokk litt, så jeg skjønte ikke helt hva du sier det. Nei. Men ja, uh, veldig, veldig god mat. Mm. Enormt god mat. Vilsvinn er litt kult å var enormt gott. Men du som, har, du, du som har gjort som mig och läst Astrix Oblix eller ja, sett videon. Ja, ja, ja. Vi vet ju vilt svin det är ju yes, svin gott. Och jag har ju jo hört Joe Rogan prata om at vilt svin är så gott. Så oh, för ja. tänkte att det er, det har jag kärligt mig till utan var men det var väldigt gott. Ja. Men jeg, på Lakon då får jag tycker jag är så väldigt mycket mer jag vet vad det. <laughs> på Lakon har väl dig uh, en väldigt här sans för humor eller det är ikke humor egentligen. Mangel på humor kan jag säga. Si. Vi satte på utsiden av hotellet og hadde øl Eller du vil jeg mm -hmm. si, jeg eh, Min datter hadde i brus Som ja. den ansvarlige personen her Og som den unge jente hun er mm -hmm. Ligger ikke i øl Er nå Skal lære det, ja. Ja. <laughs> det Ikke bare sånn, sånn, sånn Smil og feis og sånn Nei det, Ja, det kunne, kunne det Snart fiske Og så rett over veien så så jeg Vi sadde, som sagt på utsiden av hotellet mm -hmm. og, og drakk våre drinker Og rett over veien var det ett kasino Ja der tänkte det at det hadde vært gøy Vi er i Polen, det finnes garanteret ikke aldersgrense nei. Så jeg gikk på hotellet igjen Der stod det tre, nei, fire ansatte stod der uh, Og så spørte jeg, unnskyld Er det 18 års aldersgrense På kasino ja. Hvorfor skulle du vite om det var 18 års aldersgrense? Kunne du ikke spørre om det er en aldersgrense? Ja, ja men, men, Hvorfor? Uh, Fordi at 18 følte jeg var det mest logiske å spørre om Var det mest logiske? Det er jo alltid 18 Ok så da, ville du vite om det var 18? For det at uh, jeg måtte vite om jeg kunne ta meg 13-åringen der ja. Eller om jeg kom til Hva å vite Hva er aldersgrensen for å gå in på kasinoet? Jeg tenkte jo da det var 18 Ja, ja Det ville jeg spurt da oh, ja, Åh, sånn ja, ok I alle fall så spurte jeg Er det 18-årsvalgskrense mm -hmm. for å komme inn på kasino? Tre av fire personer kikket på hverandre Ja Siste man sa, uh, det var en dame Men hadde med dybar stemmen med mm -hmm. Så hun svarte Yes Okej. Okay. Det, det var definitivt 18. Ja, väldigt strängt. Så frågade jag, "Ja, okej. Okay, uh, hade du gett goda?" Fråga på norska. <laughs> "Ja. Hade du gett goda?" <laughs> Vad have, <laughs> "Have you given?" <laughs> "Have you had? <gadd? laughs> have you get?" Nej, jag frågade om de hade tid och så uh, varit barnvakt i ett par timmar om ni yeah. kunde passa min dotter och la mig rondt hå då. Hur många runt Tokyo söker en ömmelvakt? Deo, det polske, så hosvakt ömmelvakt. No. No. Så veldig strengt, det, ja. det kunne de ikke Så tenkte jeg, ok jeg Tenkte jeg de griffserfaringene som må til for å, for å liksom bare, vet du hva Jeg vil bare stoppe dette her med en eneste gang Jeg skal ja. ikke ta haikeren ombord fra, Med situasjonen, no, Det dette skjer ikke Nei. Og no er no Ja, eh, så, så Ja, da, det kan godt være at det, det er sikkert Folk som har spørt om det på ordentlig mm -hmm. eh, Jeg prøvde å tenke ja, då krävde jag. Eh, jag prövade då Det ja. gick. Det tänker det hotellet rett, som du som du residerade vid. Det där. Jo, jo. jo. Da. Oh, ja. Ja, ja, ja. Okay. Det var det. Absolut. Man där kunde ju bara ha tungan på rummet så Så det blir det resultatet där till slut. Uh, ja, ja. Fritzl-tekniken. Jag har aldrig gjort Fritzl-tekniken den är den lite andra andre elementer også innvilde, eller? Ja, men konseptet å låse inne på et rom. Ja, ok. Ja, ja. Fingsel, ja. tenkte det. Så er det jo himmelig mange kjørker, ikke dansk? Ja. Ja. Det er en stor enn? Det er en veldig stor enn, den ja. dropper jeg besøket. Ja. Vi var oppe i... Uh, var vi hadde stor, to ture, ture til, til såpått, faktisk. Og ja, reiste, reiste innom uh, en kjørke der, ja. som var åben plutselig, tilfelligvis. Vi bare ramlet innom. Det var jo en helt vanlig kjørke, og det var en helt vanlig gudstjeneste der inne. Mm. Så det var jo... Der stod jo jeg og ba på bagasserad rett, Og så ble det sånn der ja, pst, Og så ble det sånn Knipset fremover og, og sånn, Dette er Jesu legeme Dette er Jesu blod ja. Drik og spise Neida, jeg slapp det Det var hemmelig fort ut igjen men, men et par minutter med med pinlig, uh, Hva skal jeg si Pinlige følelser. Ja, rett og slett varm, Jeg blir varm der inne Vet inte. Jag kände att lyss mig gå in Og så gå rätt ur den så jag måste liksom då stå böjd hållet och få hålla henne lite så. Det ser ju bara för sig ja. det där kyrkegränen. det. Men brukte jeg brukte i som ö. Ja, det ligger väldigt gott. Mm. Det syns det är väldigt olyckligt. Men eh uh, så en sån en så kallt globetrotter som var med i media här för någon så ja. Ja väl. Och Uh, Trippeløyser Må du ikke la det Du må gå in på restaurantet Som der stender innkastere på Og det, det er liksom første uh, ja. pri Da det, det dum For at er en god restaurant Trenger ikke innkastere Det i første uka kanskje Ja, men, men, uh, nei. Ja, men nei Nei, jeg synes, jeg synes det er svært slitsomt Og jeg, jeg går jo fortere forbi Med ja. innkastere For jeg synes det, At jeg vil bestemme selv Når jeg, vil, når jeg er klar Ja, helt enig Og det er jo det. vanskelig men det er for meg For eksempel på fordi at der det der er jo bare alle, sånn innkastere ja. Og, og restaurantet med, med maden på display Eller sånn jævla blinkende neonlys på utsiden, det skal du helst styr under det, Og det er rart vet du Når du har bilder av matrettene som du har lagd Og så ja. har det der arket med det bildet som er printet ut på Stått ute i sola i to år Ja Da er det ikke reklame vet du Nei det er ikke det er det, det er det strid. motsatt reklame ja, Og antireklame ja, Det er det det men, men det, som har, det som er greia da, var at jeg tenker Trippetøyser, jeg, etter jeg var i Barcelona, og jeg, jeg hadde en ferie i Barcelona, mm. hadde ikke ett godt måltid. Nei. Etter det har jeg konsekvent begynt å ruke Trippetøyser. Ja. Men så mente han, nei jævla global trådhånd, at så kan jo lure deg, for at det, det, det og det, jeg, jeg kan for så vidt være enig for at det, det å, det å anmelde en restaurant er ikke for alle. Nei, flytter Hvis du er sånn der jævla sur kjæring, for, for eksempel, som, som ikke blir vartet opp. Du fikk mm. massasjon og maden, for eksempel, av et ternekastein. Og så er maden kanskje kjempegod. Eller sånne jæverkresende folk som ikke, nei, det var ikke noe godt, dette likte jeg ikke, ternekastein. Ja. Så er det egentlig veldig, veldig god mad. Uh, og han var jo litt der at, uh, denne her Globetrotten, var det litt der at du kan, altså folk kan plutselig gi veldig høy ternekast for deg, du fikk en veldig stor menu, du fikk mm. mø mad, du ble mitt. Ja. Så så kan det være lurt å styre under det, men... men uh, jeg tror ikke det er liksom okay. Brorparten av Firetegningkastene der, altså det er Folk Nei. flest, det er nok sikkert Men det, jeg vet ikke om det er folk flest eller Som lager sånne anmeldelser, jeg anmelder aldri nå Jeg har vært Airbnb nå nylig ja. Anmelder ikke Ikke noe tilbakemelding på det, selv om det Sikkert skal man gjøre da jeg, jeg, jeg, begynt, jeg har vært veldig flittig på å anmelde uh, Men det er litt for det at uh, Dersom jeg skal tilbake en plass, eksempelvis i Manchester, mm -hmm. så har jeg merket en uh, restaurant, typ indisk, Aha. som jeg skal besøke yeah. er ved første og beste anledning. <laughs> uh, så da kan jeg gå in og så kan jeg se der jeg har vært, der var det veldig god måte. Mm -hmm. Selv om jeg samtidig er, litt, er litt mer fan av å prøve forskjellige ting da. Ja. ja. Men uh, jeg begynte å anmelde veldig. Ok, ok. Ja. Men det, problemet er at du må, skrive, ja, da, meg, du, må langt, du må skrive minst 100 ord, tror jeg, ja, eller hva det er for noe. Ja, det skjønner du, det orker Nei, men akkurat det gjorde ikke meg, som... Jeg serio. tenker jo liksom for min egen del at det, jeg har gjort mitt det, jeg har betalt for maten, ja, holdt folk i arbeid. Ja da, men jeg tenker det, det er greit. Jeg har basert meg selv på andre sine syn da mm. synes jeg det er greit å kunne gi tilbakemeldinger videre. Jeg passerer... Nord-ter-resa ja. her altså. Ja, men jeg gir stafettpinn litt videre, eller sånn, jeg kan... Jag syns det har varit. Där du sån där kommenterar säkert när någon liksom lägger ja, sånn artiklar på Facebook. Och og så sånn. du. Polske or. Ja. Polske or. Är den lite många vokaler syns ja. det väl? Det är <laughs> ja. det finns ju inte vorder det det det hela. Kruschen. Ja. Vi var inne i den det var det var ett ord som de har förenklat lite Det var ordet apotek som de har som de då har ordet apteka. Apteka. Ja. Apoteka Apoteka De la til en ad på slutten da Ja Men de fjerner orden Så det er de kortere neder Det er effektivt Men så har du ord Eller så har du navnet da Som Marius Ja Marius Ja, det hadde valgt å skrive M-A-R-I-U-S Marius Har det skrevet det Ikke noe set på slutten der De har jo De har ikke bare en set De har jo M-A-R-I-U-C-Z-S Z Z Og så videre Og så videre, ja Banan, for eksempel På alle jævla ord, m, språk jeg kjenner mm -hmm. Så heter det banan Banana, kanskje, si, ja. noen ord Noen der, språk har Polen, det Polen tror jeg de hadde noen sånne Bananova Bananova? <laughs> ja, jeg tror det var det Det, skal, det kan jeg ta i Bananova? Du, jeg tror bananova. det var <laughs> Bananova Nei, nei, nei Bananova Det er et jævla Jeg fikk jo litt sånne der men jeg skjønner ikke nå, du synes det er billig, du synes maten var god, men du liker ikke likevel Polen, eller? Ja, jeg, jeg, jeg gjør det altså. Jeg, jeg skal... Men det er jo ikke hele Polen å vært i, vet du. Du har bare vært i den der en tidligere tyske provinsen som heter het Danzig. Danzig, ja. Er det, det betegnet for både såpått gudansk og godinja? Jeg tror nok uh, jeg skal jeg begrense hva jeg sier for noe der, ja. Jeg. jeg tror bare det er gudansk, ja. ser du. Uh... Oh, herregud. To Google-forsøk på deg nå som er... Uh bananoa. Eh, jag 1 2 3 lägg den ner. Yeah. Det där här standardbanan då. Vi har det där. Nej, bananor vi. Bananor vi. Bananor vi. Banan ovi med dubbel tv självklart. of course, of course. Eh, uh, uh, ja, men så kom du där hem igen från Polen? Ja, då det det Men du är var jag så där i der Paris och jularna nere? Ja. Åh. Uh, jag glömmer jo gang på gång at jag är så högt skräck <laughs> Har du det? så jag hade mig skickligt skickligt sån dödsångst reellt död så jag hade reellt död så att jag hade egentligen på då hon bara lå jo för att hon hon var såna hon skulle hon böjde sig till den sidan och så i riktning där var helt uh, som vi hade jag vet ju jag kände mig var uppe i team. Ja. Jag vet inte hur siggat timmen Men det var, det var for var Men men polackarna har ju god sån ISO certifiering. Ja, ja, det är ju nettopp det jag klarar det finns det sitter ju en sån jävla fyr som som änder kickar på det här avtalet. Så det var grusomt. Ja. Grusomt var det. Ja. Vi det nog så här det kom sån lite jag hörte dunk. Jag hörde då far vi mig. <laughs> och så börjar nu att kika runt med, ikring, så ser jag sån här safety pins på, det, det manglar de en skruvar och Det var det var illa, rätt ja. så lite var som var när jag så var det nytt uh, ett nytt sån ett uh, heter det för nå? paisley, ja. Och uh, då måste rätt så sen opalina. Ja, och då följt jag hade sviktat som uh, Det var det var då du det hela dig det. Det ärligt dig. Ja, men, men jeg, måtte bare, jeg måtte bare sende opp Og si det at du Nå no, no, you're on your Men det liker du altså, Sånn som du og jeg vet begge to At jeg var jo en liten tur på no Norsk turistperle her For bare få dager siden Ja Og uh, en av de perlene heter uh, Trolltunga Ja Og der står du Er det 600-700 meter Eller noe sånt Nå over det som er under dig Ja På en sånn fjellutspring Ja det er ikke gøy Det er ikke noe for deg det da Nei Jeg, jeg, har, vært, jeg har aldri vært på Trolltunga Men jeg har vært på Kjærag mm. Og jeg har vært på Perikstolen Ja Frekstolen er ja. verre, synes jeg, stå ut ved kanten på enn Trolltunga. Eh, kan godt være. Som sagt, aldri vært på Trolltunga. Men, men eh, nei, jeg, jeg synes... Det, det, det suger godt i magen. Ja, og så, og så hadde jo jeg mareret i farme, kanskje årevis. Det er langt ned, ass. Ja, Fy far, sør, det er langt ja. ja, det var... Han, ikke, ikke det, det, han James Bond fra... Nei, han Tom Cruise fra, fra utsida der og dingla. Det, det var de jo... De filmer jo det der, vet du. Han spørrer jo av hele... Ja, men så vet du hva. Nei. Så hadde de jo lagt det her, det er ikke... Ja, til, sånn at, nei, det, er ikke, det handler ikke om Norge, det er ikke nei, Norges film. Det er litt skuffens. Litte grann. Ja, men samtidig så gjør det ingenting. Egentlig. Nei, <laughs> men vet du det er nok folk der. Det, ja. Å, mille jeg, himmel. Det tror jeg Det er jeg nok. nok folk der. Ja. Nå er det jo Og, mange år siden jeg var på Perikstolen. Uh, den turen til Kjærag kom jo opp sent, så da var det heller ikke så med folk der. Nej. Nei, det kan godt være det eller det er sikkert sant det da, jeg tror på dig, men, men dæven, og det gikk jo nesten i kø hele tiden Har du lyst til å kommentere hvordan beina dine er på et av turen? Vet du, jeg prøver å finne en god sittstilling, jeg har ikke noe mykt igjen i ræva, Nei. det er helt vekk, jeg har bare, jeg har sånn Kjempe stor muskel? Nei, det er ikke muskel, Nei. det er bare, bare, bare sielett det, det er ikke noe Nej Ingen puder er myge nok Nei, jeg var, når jeg når Litt jeg... Ja når jag gick till til, till til så var jag ung och så ja. Så det var det är ja. uh, så var jag tung. Tung och rycksprick. Mm -hmm. Så det var det var inte någon grej. Men uh, hade liksom den guldröda i hö hela tiden att nu skal jag upp och ska ha bildet mitt på den här steinen. Ja. Etabliga i. Mm -hmm. Kom upp uh, så hade du ju farm mig 15 cm och gå på på på den här jävla steinen och så där farm mig 1100 meter på. Nej, vet du vad. Så jag har en selfie av mig själv med den uh, steinen i bakgrund. Ja. Rett og slett Det, det er det jeg ja. har Det er ikke noe særlig Nei, det er jo For beina sin del Så, så jeg må være ærlig og si at De merker Tre mil uh, Fjellklatring Det skulle jo bare mangle da Med rygsøk Ja, kjære all verden uh, Fytti grisen uh, Når vi var på Vi var jo masse på shopping denne her Ja Det var jo, det var jo billig For så vidt Jeg har jo uh, Adidas-delen av skaben mitt Er blitt uh, overfylt Ja, ok nå, ja. Riktig uh, Ny t-skjorte på meg Nye sko Ja det kommer kamuflasje, Adidos. Adi Adidos. Adidos. Det ser ut som <laughs> <den> Adidos. Ikke rart at det var billig. Uh, men det som er litt rart er det at hvis, hvis polakker skal male, mm -hmm. hvis de skal male et, la oss si de skal male et jære da, ja. på 10 meter, så det de kanskje ti mann som ja. maler det på ti meter. Skal de bygge et, uh, ei, ei bo, så er de kanskje ti mann på det også. Ok, ok, nå er jeg spent. Men det Åh. også har folk i kassa på butikkene. Åh, ikke ti mann? Der er kun en. Ja. Så er det en stor kø uansett og ja. inn i en helt tom butikk Ok ja. <laughs> Slå den Så gøy det var Det var gøy det, det er veldig bra Tommy Jeg ser du krysser av og krysser av Men tiden vår Jeg ska jeg vet det Men jeg skal ta opp en ting med deg Du som småbarnsforelder mm -hmm, mm -hmm. Eh, Jeg har skjønt det at til forelder å være Eller til far å være Så jeg ikke er så begeistret for barn Rett og slett eh, Eller det vil si akkurat barna Nå gjør meg ikke så veldig med, Men, men inkompetente jävla möcka förallredig om änå som inte kan vi var inne på ett nu vi var uppe grydnäs var min på Oj, är det bingo? Det är bingo. Oj. Näste. Eh, näste bingo block är följande tre ord: irriterande, andra, människor. <laughs> ja. Føler ja. du at vi er på kategorien her nå? Følgte jo det traff Ja, det traff ja. Ok, da kan dere stryke irriterende andre mennesker fra ja. bingoen Er det bare en igjen nå? En igjen Åh Og så blir, blir det bingo også... i dag, det blir spennende Det blir spennende uh, Men det, det som var greia da var det at uh, Vi var inne på sånn et uh, oppbygget dynier var vi innom et uh, akvarium Ja Inni et mørkt, trangt rum Med masse akvarium, akvarier rundt deg egentlig Masse ja. fisk Fiskrom Ja uh, Har du en kul fisk da? Veldig med kultfisk ja. ja Koste meg egentlig der Ja <laughs> Trivdes Så Var det en jævla drittunge Fra helvete der Som skrek for meg Og mora sto bare og holdt jævla, Den jævla mora Stod bare ja. og holdt Den jævla ungen Mhm mm Og mora sto Hun skulle se Det her fisken hun Ja Hun ga jo faen det, det, det, tok, det, det tok noen minutter liksom Så skjønte hun at Jeg må faktisk ut her det, det, det, Maken til romklang Jeg, jeg har aldri vært inne for i, i, I hele mitt liv Mhm mm Innen for Uden Uden for Etter og den ungen skrek, det er det sykeste jeg har hørt i mitt liv Ja, var det en norsk unge? Nei, polsk, jævla, pakk Polsk pakk unge? Pakk unge, ja Pakk mor Ja, altså, pak, ja, men, ja øh, Så hun ikke... stod da, hun mora Når hun stod og på den her pakkungen da mm -hmm. Så ble hun en pakkebærer Ja, det Ja det, Den hadde du sparket på du hadde den på bingo? Ja, pakkebærer Tenk om det <laughs> okay, Så gøy det Men så ser jeg, for det begynner liksom at det Jeg blir litt sånn der oh, på begynnelsen av turen, så er det sånn, ungene skriger på flyet, og, og, og, og så tenker jeg, det begynner litt med en sånn irritasjon, men også er det sånn her, må du liksom, du, hvis ungen din er sånn, må du på tur da? Mm -hmm. Må du egentlig på ferie? Eh, Heim igjen. Faktisk så sent som flytrappa på Kjevig, så konkluderte jeg med det at, har du små barn som fan ikke kan oppføre seg? Ja. Så må du bare bli hjemme altså Ja det, det er reglen, det Ja, jeg tenker at Da, da, da må du vente det til Ingen, som, ingen som koser seg Det er jo ikke det Nei, ingen Foreldre har med stresset de Ungene det jævlig De mm. har det med å heie sitt eget nabolag Der de mm. kan lege med sine egne unge Nei, venner og ja. Signe leketøy Alt dette her Og så ser jeg Jeg skjønner at foreldre synes det, De skal ha bilder av ungene sine Faen meg stopp opp her og der For at foreldre skal ha bilder De jævla ungene sine mm. Faen meg, øver alt Og når vi skulle gå ner trappa Flytrapper kjev, på Kjevig Altså fra fly og ned på bakken mm -hmm. Så skjønner det at det, Han der faren foran meg der Hadde en, hadde en unge som just har lært seg gå det var så gøy Og så skal han faen med la den jævla ungen Gå ned den satans trappa mm. Og den ungen gjenger jo faen med 0,2 kilometer i timen Når den trappa Og så stender helt jævla faens fly I bakgrunnen yeah. Med i ryggene og venter på å komme ut du kan ikke... Da du faen med så jævla inkompetent i høya at du må faen med... Du fortjener faen ikke... Burde du i hendret der på åben gade? Satan Ja, men det er jo... Du må jo skjønne det. Du kunne ikke hvert han da. Burde du jo han i ryggen så både han og ungen falt ut for denne jævla trappa. Oi, Tommy. Ja, men helvete heller. Du kan ja. ikke... Den ungen stabba et satans trinn noen ganger. Ja. Fint for, for dem. Nei, det er jo ikke fint for det. Du må jo få faen med ta opp ungen og så må du bære ja, du må jo skjønne at du kan ikke, du kan ikke, det er stendig et jævla fly Det er ingenting jeg har så jævla lyst til å komme ut som et jævla fly Det er sånn at vi er hjemme Det er det Ja, eller Jeg er på vei hjem liksom, ja. nå er jeg snart hjemme mm. Skal jeg bare en kjapp tur inn i tekstfri, nå handler det noe snus og noe, noe brenner vind så, mm. så Alt det norske ja. Nå blir ikke det da, vet du, du må vente Nå må vente på en jævla fyr som Oi, så gøy, se, jentene er så flinke og har lært å gå Nå skal vi gå ned i trappa her så jæ Sånn. sånn Det var en, det var en litt et, et trist sted Du avslutter på da. Ja, men det, det er bare uh, oh. ja. Nei, dette her er jo Dette her er jo våsomt Jeg visste ikke at du hadde så mye reisesinn Nei, jeg fikk det der ja. Men nå har jeg fått ud Nå har du, du blir. lagt det fra deg blir ja. En annen ting er jo Jeg måtte jo låne koffert Jeg måtte låne koffert av min bror ja. For jeg mistet temperamentet på min gamle koffert ja, Glilåsen var dårlig, nå er den i stykker. Ja og det skjedde, dette skjedde jo i Makarska i fjor ja. uh, Det kommer jeg på da jeg skulle reise Måtte opp til min bror, låne koffert Han hadde jo enda ikke redaudet sin tur til Bali uh, Så det ble gjort effektivt med å snu kofferten på hoved <laughs> Men den, den var marinert i gamle moro da Den kofferten var ikke marinert i noe Men tydeligvis så hadde min bror vært og handlet koffert på tilbud <laughs> ja. På like linje med alle andre Så når jeg sto på den jævla samlebånden nede og gikk dansk der Så var det jo far med 200 koffert som var klift like <laughs> ja. Jeg tar en sånn monterteip bit jeg og klistere på kofferten Ja, men jeg skal, jeg skal gå ut I løpet av denne uga her Forhåpentligvis Så skal jeg det søndag da? Ja I ja. løpet den denne uga her, Så skal jeg gå ut Skal jeg kjøpe en ny koffert Jeg skal kjøpe med en sånn en Signalgrønn Med noen blinkernes lys Og dansernes kjæring på en stang Oppå på den Så ja. er det lett gjenkjennelig For faen irriterer han som står der Er det min? Er det min? Er det min? Og så det pinligste er Så, så løfter du av kofferten Mhm mm og så, så kommer jeg bort noen Nei, dette her er min Da kan jeg ikke legge flat nok Nei Å oh, herregud Jeg har lyst til å kjøpe en ny koffer til de Full av andre ting Jeg trodde jo jeg hadde kofferten Jeg har faktisk aldri, aldri i mitt liv Opplevd å miste bagasjen Nei uh, For alltid Du har alltid fått den igjen Eller den kommet for sinka noen gang? Eller? Aldri kommet for sinka Altid fått kofferten ved bagasje Å oh, uh, jo jo, pickup. så heldig Ja, ja, aldri Bankebordet selvfølgelig Trudde jeg skulle oppleve det For første gang i Gdansk Ja Kom inn, kikket opp Eh, Bond 4 Ja Stod og ventet lenge På lekk var leset Internasjonal Report Ja Stod og ventet lenge Kofferten kom ikke Bond stoppet ja. Bond var tomt Og der stod meg og en til Og bare Faen Vi mm. mistet kofferten En random fyr Fullstendig utkjent Og det er litt rart Siden at uh, Det var jo bare det flyet Ja altså. Ikke noen flybytte Eller noen ting Så tenker Nei. jeg Hvordan jeg det Så både meg og vedkommende Gikk inn i sånn der Lost Luggage, lost luggage Rom Mhm mm og jeg hadde jo heldigvis med Med den lappen da Som jeg hadde fått på Heldigvis Ja, det var bare flaks ja. og, og skulle inn og mellomfra Om tatt bagasjøst Så sier han Ja, men har du vært og kjekket Bånd 1? Så sier bon 1, jeg Bånd med Bånd 4 Nei, ja. din bagasje var med Bånd Så bare Veldig om unnskyldning Og så kjekket ut Og så fant ja. jeg bagasjen Bånd bon 1 Så Men han sa Han andre bare At han hadde jo 4 Ja Så kanskje de har gjort om Noe ulemske Det jeg vet ikke Ja Sånn, så, men det var ju en nykelig slutta. Ja da, så, bagasjen bagasjen var få tak. Ja, ja, men det var bra det var ju en pool specialfullig. Ja, då det, det, det, det var det var få den ut av systemet. Vi har ju vi har ju på den länge att vi skulle ha en sån en för vår poolspecial. Ja. <laughs> så där är varsågod. Där är där är någon som är på ferie som har hört på oss. Så är någon som i Hellas som har hört på oss. Oj ja. ja. Thailand. Ja, som är lite av klick från Hellas och Thailand. Väldigt bra. bra. Vi följer med. Det er det ja. Det er det, det, det gjør vi Det, det nå, er det, er det vi gjør ja. Jeg tror vi sier takk for oss Ja, det, nå er det greit Det, det ble en, en solid episode dette Det var veldig fint og Så, så, så <høye> avslutter du med en jesp For faen Du klarer å holde deg i hele Ja, men jeg bare strekker meg ja, mye til dagen du, her, Vi har masse igjen av dagen ja. Vanligvis vi løpe hjem Vi hem løpe hjem for å legge oss Skal vi ha inn vår amerikansk venn og si hei? Nei, vi trenger ikke det vi tar bare og logger av og sier takk for oss Og så ønsker vi Alle en god dag Fidere Ja, uansett hvilken dag du må høre på dette ja. For det kan jo være en Du håper at den dag blir god ja, Og den dagen du er igjen nå Ja, begge deler ja, dager. Husk å gå inn på godnyhet.no Der kan du finne alle våre episode Ikke .com? Nei, nei, nei. Godnyhet.no Veldig bra skal du ha, skal du ha, holde holde. må du holde kjeft takk Skal du ha noe til vagemeldingen Vi har jo vår radioepisode som gjenger på Metro Sør Hver eneste, hver jævla torsdag Klokka 21.00 på kvelden gjenger vår radioepisode De gjenger reprise søndag klokka 23 Ja, det har jeg hørt Det er det du har hørt, og uh, da det Ja og du, dersom du vil komme med noen Enten tips eller triks til oss Du har gjestetips En person du har du gjort det godt på radio Av en eller annen grunn Det er noe spennende å prate om Det er spennende høre på Vi trenger ikke det Så sender du enten mail til Undertegnende på Tommy1godnyhet.no Eller du kan sende på Steffen1godnyhet.no Spennende, spennende. Det er, det er vel Veldig så spennende, spennende med deg i postgreiene er eh, Nytt og spennende yeah. <laughs> Mange takk for du god å høre på Hele denne lange, lange, lange uh, Lange episoden Until next time Ha det bra, Steffen Farvel